-ai mai ai de rușine în fața lumii întrești și ai gonit din casa mea, persoana de neam mare! Ii de neamul lor nu mai pot Nu știu ce mă ține-n o să nu-ți capul cu tacâmurile de la masa asta pe care mi-ai târburat! Nu ține-n pas, îmi apăr drepturile ha? și voi avea de partea mea toate pe mine! Așa, aș bine că fugi de mânia mea! În fier creierii de necas. nu mai pot! La chei! Deschide ușa de la teras, vreau să ieși la nu mai pot, nu mai -a. a venit cum nu se poate mai rău. Eram gata să spun lucruri așa de drăguțe, niciodată nu mi-am simțit atâta spirit. Domnule, a venit un bătrân buflesc pe cap, și îmbrăcat nu Zice că vrea să vă vadă. Buflesc pe cap? Ce bază acolo eu mai fi și să poftească, adu aici pe Vă cunosc de când era, eu știu. Că... mine? Da, erați cel mai frumos copil din lume și toate cucoanele vă luau brațe ca să vă sărut. Și Da, eram foarte bun prieten cu răposatu, domnul tatăl mea Știți, după ce am cunoscut pe Răposatul, am călătorit prin toată lumea. Da, da, în da. În că trebuie să fie foarte departe în sărălele. Desigur, m-am întors în aceste lungi călătorii numai de patru zile și...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 de fiica dumneavoastră. Fiul sultan! Da, și vrea să vă fie ginere. Fiul sultanului, ginerele meu? Fiul sultanului, ginerele dumneavoastră. M-am dus să văd și, cum înțeleg foarte bine limba lui, fiindcă sunt jumătate turc, după câteva cuvinte mi-a spus Aceam croxolar ucala mustaf ghideluma nahem varahini ugeri care a Adică... N-ai văzut o fată frumoasă care este fica domnului jur de gentil omul parizian? Eu, șlutarul, a zis așa de mine? Da! <laughs> și cum i-am răspuns că vă cunosc foarte bine și că am văzut pe fica dumneavoastră, el îmi zise Ah, marababa sahem! Adică, ah, ce îndrăgostiți sunt uh, Marababa sahem înseamnă Așa ce îndrăgostit sunt de ea? Da! Pe legea mea, o limbă minunată turcească asta. Mai minunată decât ar putea crede. Știți ce însemnează? Cacaraca care Cacaraca... Nu. nu. Nu, însemnează suflețelul mieu. Oh, e suflete. minunat, suflețelul meu. Da. N-aș fi puluit. E, În sfârșit, <laughs> pentru a termina misiunea mea, el vă cere în căsătorie pe fica dumneavoastră. Și pentru a avea un socru care să fie dem de el, vrea să vă facă... Mamuși. Mamamușii? Da, asta este o demnitate mare în țara lui. Da. mă-și, Adică, în limba noastră, paladinii. Paladinii erau... erau foști... Paladini în sfârșit. Nu există ceva mai nobil în lume ca asta. Veți fi egal?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 Tocmai intră de boartă, mă duc să-l întâmpin și să-l aduc pe terasă. Doamne, doamne, doamne, ce întâmplări! Mi se taie respirația de emoții. Uh. Domnule Jordan, iată pe fiul sultanului. Sunt sclavul dumneavoastră, preplicat. Am busa și moraf, Jordina. Salam alec! Adică, domnule le să-ți fie inima-n floare ca un trandafir tot anul. Așa se exprimă oamenii din țările astea. A, zi așa. Sunt sluga plecată a alteței sale turce. Da. Carigata am botou ustin moraf. Ustin că catamale și se base alba molan. dice... Cerul se dea puterea leilor și prudența șercilor. Da. Altăța că mă onorează foarte mult și îi urez și eu tot felul de prosperitate. Da. O să a binamen să admavali ca furram. Bellman, ce-a zis? Zice că mergeți repede cu el pentru a vă prepara de ceremonie, fiindcă după asta vreau să vadă pe fată și să facă imediat căsătoria. Da, atâtea lucruri în două vorbe? E, da, două, e, așa e limba turciască. Spui da. multe, puține vorbe. Faceți repede ce vă ceri. Da, și unde mă duce? În fundul grădinii. Acolo a hotărât să se facă investirea. Da? Bine, domnule, plec atunci. Da. Dar ar am învățat rolul pe tine afară și nu-l juca mai bine. <giric> Ia, uite-l pe Contele Dorand. Domnule Conte, domnule Conte, domnule Conte! A, cine l-a strigă? Ce yes. doriți, domnule? <giric> păi erai foviel, mai faci să nu te recunoști. <giric> de ce te-ai schimonosit așa? Pentru o farsă pe care o facem unui jurdeaz. De ce farsă? Ca să-l oblic să-și mărite fata cu stăpânul meu, domnul Cleont. nu, nu înțeleg. Vă știți ce? Da, Haideți în fundul grădinii să asistăm la o ceremonie. Și <laughs> ce? acolo vă lămuresc eu repede. Mai, mai, să hai să nu Ceremonia nobilării domnului Jurden să face colo în spatele bazinului. Cofiel, și ne s muzicanții? Cine să fie? Supuși lui Allah și ai sultanului din Constantinopol. Stă <laughs> atenție! Marele Muftiu cei patru derviși pornesc spre altar. Uh -huh. <laughs> care Marele Muftiu? Noamina aia neagră? Da! Ce-i de nou? pentru ceremonia nobilării. Umblă pe picioroan angi. <laughs> Domnule Conte, ești nemaipoverit! Uite, se apropie. a cine mai sunt? Care? Cei care țopăie în jurul lui și cad cu fața la pământ. Cei patru derviși sfintiți de Mahomed. Dansul, muzica, oh. scrima și crăitorii. Mai ești în jur Domnule Conte, priviți spre dreapta. Da, da. Niște turci aduc un individ în șalvat, dar da, gol pân' la brânc. Ghiți-ți cine e? Oh. Domnul <laughs> <laughs> lasă o, domnul Jorda! lasă-l în cap! Ei, ce să facem? Așa scrie la Coran! Comien, ești un geniu! Ssss, <laughs> fiți <laughs> atent, începe! Muftiul constată că n-are sabie. Scuze, scuze, scuze, scuze! Se-ti Dei gajs, audi! Să nu șabir, da sigur, da sigur. Ce formă că Parcă parcă îmi glasul clasul muftiului de conte. E filozofia, ăsta. <laughs> Maestru de filozofie, șai, baba. Da, da. Atenție, atenție. Puneze invocația. Trebuie să-ți dea consimțământul și Allah, nu mai noi. <laughs> Jurghina! Jurghina, Jurghina! Dar curhan edar sarcina! Orgalea la triatina! Dar de taembe saulina! Mahometa Merciunina! Mahometa Merciunina! Dar asta ce-a fost? Dervisii garantează că Jurghina a fi un bun Mahometan? Ce imaginație ai conviert! Dom'le, continui! De ce îi purnează dansul Dervisii? Bataia, <gântu> Ce-i fac? Il bate? Il bate? Il bate? Il bate? e doar simbolul suferinții Cavalierești! <gântu -i> Nicole, azi când am coborât pe terasă, am auzit niște zgomote curioase în fundul grădinii. Ce era? Nu știu, doamnă. Eu am stat tot timpul cu domnișoara. Curios. Unde o fi bărbatul meu? Am ah, avută-l! Bine din grădină! Doamne, Dumnezeule! ce e asta? <laughs> Rasă în cap și cu fez? <laughs> Cine te-ai mascat? Cine te-a așa? Cum îndrăznește obraznic, o să vorbești astfel unui mamamuși. Ce vrei să spui cu mamamuși ăsta al tău? Mamamuși sunt, sunt mamamuși. ce mai merg și aia? Pe limba noastră mamamuși înseamnă paladin. Paladin, poate că domnul vrea să intre în balet. Taci ignoranto, am spus paladin, e o demnitatea cărei ceremonie ne a fost făcut acum. Ce fel de ceremonie? Mahamata pe jardina. Ce da, darada, bastelara! Ce pa aici? Ce mai fii asta? Aul, nu-mi poate! Ea nebune bărbacu! Cam și pe ce cu voi când am atâta treaba, la Pe elodorant cu femeia aceea, vine <sus> spre terasa. Ăstia ne mai lipseau. Hai mai bine în casă după nebunul ăsta de bărbat. Te vomnești care-i chef să trece la primarie cu turbanul cap și-n halul care e! Hai de <sus> Da, doamnă, veți vedea cea mai veselă grumă ce se poate imagina. Nu cred că e posibil să se mai găsească pe lume un om așa desmintit. Și pe urmă, doamnă, trebuie să sprijinim pe Cleont în mascarada pusă la cale. Îmi place mult și îl găsesc demn de a fi ajutat. Da. Apropo, ascultă Dorant. Da. Cu ocazia mesei acelea am văzut pregătirile mari pe care le-ai făcut. Ei bine, vreau să încetez cu cheltuierile ce le faci uh, uh, uh. pentru mine. Și de aceea am hotărât să mă mărit numai decât cu dumneata. Ah? Doamne, e cu putin să se fi luat o hotărâre atât de dulce? Nu o fac decât pentru a te împiedica să te ruinezi? Doamne, toată verea mea este în întrecimea dulmitare, ca și inima mea. Am să le întrevințesc bine pe amândouă. Oh, iată pe dumitale! <laughs> Un cap Ce felici sunt că v-ați întors, doamna Marchese. Domnule Jordan, doamna și cu mine vă aducem omagi pentru noua dumneavoastră demnitate și ne bucurăm alături de dumneavoastră de căsătorii aficii dumneavoastră cu fiul sultanului. Domnule, vă forța șerpilor și prudența lei. Domnule, vă urez printre domnule, care vă felicită de noua slavă la care ați fost ridicat. Doamna, Vă orez să vă fie un înflorit total oh, oh, oh. Și sunt foarte bucuros că v-ați înapoiat spre avocerea la mea iertare Pentru smintea la soții mele. Oh, eu înțeleg supărarea Inima dumneavoastră trebuie să fie foarte prețioasă Și nu e deloc ciudat ca posesiunea unui om ca dumneavoastră să inspire oarecar griș. Posesiunea inimii mele e un lucru pe care l-ați dobândit cu tot dumneavoastră <gri> da, <doamna>. <gri> <gri> Vedeți, vedeți, marchiză Domnul Jordan nu e unul din oamenii pe care orbește norocul El știe în înălțarea sa să-și recunoască prietenii. Asta e dovada unui suflet deosebit de generos. Dar unde este alteța sa turcă? Am vrea să-i aducem și noi salutul nostru. A, iată, -l. vine din grădină. Am trimis să o chemești pe fata mea pentru a-i acorda mâna. Dar unde-i rămâși interpretul? Veniți ne alteții voastre ca prietenei domnului Jordan, socrul dumneavoastră și să asigurăm pe alteța voastră de respectul umilului nostru de votamen. Unde o fi interpretul ăla să-i spună cine sunteți și să-l facă să priceapă cei vorbiți? O să-l vedeți cum vă răspunde. Vorbește, turcești o miluie. Hey, interpret! Unde dracu s-a dus? Da. Alteța, struf, struf, struf, struf, struf, Domnul este un grande pașa, grande senora, grande, grande. Și doamna este o grande dama, grande pașalea. Bine, eu mă la. Vezi? N-am Cum vreau să-i spun? Vedeți, domnul, domnul, mă și francez. Și doamna mă franceză, franceză. Nu înțelege și pașii. Nu pot vorbi mai clar. Oh, Dragul interpesc. a, ah, uite. Yeah. Domnule interpreti! Domnule interpret! Da, da, vin, Haide, domnule unde un blaz? Nu putem vorbi nimic fără dumneavoastră. Pe a al treca sau o însărcinare. Ce să-i spun? Uh, spuneți că domnul și doamna sunt persoane de vază care vin să-i se să închine ca prietene ai mei și să-l asigure de devotamentul lor. Fiți atent, uh, doblei să vedeți cum vă răspunde. Ala balac croceam, aci boram, ala balem. Catalekitu bal orim stotan amalušan. Vedeți, vedeți. Zice că ploaia prosperităților se ude mereu grădina familiei dumneavoastră. Vedeți, vă asfalt așa că vorbește tocic. Este minunat. Iată și pe fiica mea. Vino, vino, fata mea. Vino, apropide. Vino să dai mâna acestui mare senior care îți face cinstea să te ceară de nevarsă. Mai tată, cum te-ai gătit! A? Ce trebuie să <laughs> joci mm. pe da, o Nu, nu e comedie, e o afacere foarte serioasă și cea mai înaltă cinstire pe care ce-o dori. Iată soțul pe care ți-l dau. Mie, tată. A, Ta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 te miliu ah? și îți datorez întreaga mea ascultare. Tu îmi spune de mine cum vrei. <girii> așa, așa, fata. Sunt înclinat să te vad revenind așa de repede la îndatoririle tale de fechear. Mă bucur că am o fata supusă. Cred doamna, doamne, pericol mare. Nu vă pasă ce înseamnă asta? Mi se spune că vrei să îți zmăriți fata cu paiața. Uite, uitați-vă. de decolo, vrea să, mări și să o mărinde. Șemnais-o să ți-o dă o obrazic. Te-am să îți au smintit în toate lucrurile Și tu, nevastă, bagă-ți mințile în cap Bărbate, bagă-ți tu mințile în cap Mergi din nebunie, nebunie Ce urmărești? Ce vrei să faci cu toată adunătura asta? Vreau să mări pe fata noastră Cu fiul sultanului Cu fiul sultanului? Da, iată-l! Babariu Ram, ah, oracam ah, prezint salutările tale prin acest interpret N-am nevoie de interpret Îi spun eu un nas nu-i dau fata Bravo, bravo, doamnă, foarte bine Nu vrei să taci, dar doamnă, a Cum, o Nu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 Cei nu faci ca să ajungi cu coana mare? Nu-o de eu gât cu mâinile mele dacă ar face așa ceva. E, prea multă trâncană! Îți spun, căsătoria asta se va face! Și eu îți spun că nu o să se facă! Așa, doamnă? nu Oh, da să Mamă! Lasă-mă! Ești o secatură! Și ce o cer, că mă ascultă? Da! Este și fata mea, nu numai mai admi tale! Doamnă! Ce mai vrei și dumneata? O vorbă! N-am ce face cu vorba admi Domnule Jurde, dacă doamna ar vrea să asculte, numai o vorbă între patru ochi, vă făgăduiesc solemn. Că va consimti la această căsătorie. N-am să consim! Ascultați-mă Nu! Ascultă, l o să spună că. Eu nu vreau să ascult nimic! Ce femeie incapacitat! Ce o să-mi dacă l-ascult? Vă implor, ascultați-mă o secundă! Pe urmă o să faceți ce vreți! Ei bine ce! Doamnă, de un ceas vă facem semne! N-ați observat că totul este o farsă! Nu facem decât să ne potrivim în chipuirilor, de dumneavoastră! Îl păcălim cu aceste costume! Fiul sultanului chiar domnul Creon! Și deci eu, Coviel, sunt interpretul. <gătări> Așa da, mă Poate Făcete-vă că nu știți nimeni. Uh, bărbate, uh, consimt la căsătorie. <gătări> bravo, bravă, bravă! <gătări> bravo, bravă, nevastă. Ai văzut? Nu vrei să-l asculti. Uh, Știa e bine că are să-ți explice ce semnează fiul Sultanului. mi a explicat foarte bine și sunt mulțumită. Știți ce -ă trimisem, să trimitem să cheme un notar. Da, da, da. Și pentru ca să fiți pe de primul și să vă treacă orice urmă de gelozie ce va pricirmi soțul dumneavoastră, ne vom sluji de acest notar ca să ne conunăm și noi. Doamna marchiză dorește și cu mine. <sus> Consimci asta. Domnule Conte, Da! Și vreți să o păcăliți pe nevastră? Nu! No, nu! No, da, da, da! da, da. da, da. Ai ghicit, vreau să o păcălesc. O să petrecem de minune. De bate-n joc, băia! La chei? Da, domnule, să fie chenat notarul. dar repede. Când nu vine notarul și se încheie aftele, să înceapă baletul nostru. Da, Bra, e gata să se aprindă la pioană. Da, bună idee, bravo! Să ne luăm locurile! Dar Nicol, ce facem cu Nicol? Am uitat de ea. Pe Nicol? O dau interpretului ah, oh, oh, oh. și pe levaștă mea cui o vreau! Domnule, vă mulțumesc, sunt foarte fericit! Pe legea mea, dacă veți găsi un nebun mai mare ca ăsta, alerg până la Roma s-o spun și papii! Ai vrea, tu, dar nu scap Nicol! Ce divertisment dăm pentru desfătare al petisare turce și a tineritarii soții. să Sunt fericit, Lucille. <hike> Te iubesc, Cleon. <g clams>